apa salahnya, Okey, adakah poligami tidak relevan lagi? Ah, yang tanya ni lelaki ke perempuan? <tuk> <tuk> relevan tak relevan ni, kena tengok kepada hak nak poligami itulah, ha? kalau yang nak poligami ni, dia pun hak sorang, hak duk ada pun duk mis, duk bagi nafkah, tak badan tak relevan lah untuk dia, tak payahlah duk pakai dalil Nabi poligami kerana dalil itu dalam konteksnya sebab tu Nabi tak bagi kepada Ali bukan kerana masalah Fatimah tapi masalah kerana ia Ali mungkin tidak sesuai dengan Fatimah tapi kalau orang tu berkemampuan dia, dia duit ada dia dia tak boleh bayarkan. Kawan aku boleh, mesti aku boleh. Tak semestinya. Ha. Tengok kita ada Allah yang sama, teman tak? Siapa hantar apa saya baca? Kononnya satu negeri, konon satu negeri tu katanya penduduk negeri tu takut bini. Semua takut bini. Siapa hantar apa saya baca? Saja cerita yang pada yang belum baca. Jadi Raja Neri itu telah kumpulkan siapa yang takut bini duduk belah kanan, siapa yang tak takut duduk belah kiri. Semua ayat ada duduk belah kanan, melainkan seorang yang duduk belah kiri. Ay, Raja tengok dia ni, hebat. Ada juga rakyat aku takut bini. Raja tanya, engkau tak takut bini? Saya takut. Saya Siapa duduk belah kiri? Bini suruh. <laughs> dia pun takut juga. Haa... <laughs> <laughs> Bukan mahu wakap ni cerita ni <coughs> cuma poligami ni dia boleh menyelesaikan banyak masalah ah ha? ada mendam dosa kita tak boleh like nafikanlah ya. kalau ada orang, orang perempuan dia tak boleh like terima poligami dia bagi suami dia dia tak boleh like terima poligami mungkin dia berpisah dengan suami dia apa dia tak mau hak dia tapi kalau suami poligami dia hendaklah jika kamu takut tak boleh adil taklah uh, satu adil ni pun tengok jugalah kan Saudah binti Zama'ah Saudah binti Zama'ah dia tanazul hak dia dia tanazul hak dia tanazul hak dia maksudnya dia Nabi selepas Khadijah Nabi kahwin Khadijah tak ada Nabi kahwin dengan Saudah binti Zama'ah emrah batin dia satu puan-puan yang badan sedap. Sudah, tapi barangkali dia rasa dia, dia tak boleh nak layan Nabi kot. Ha? Jadi, dia kekas sebagai isteri Nabi, tapi dia kata hari, hat, dia kena giliran Nabi nak tidur dengan dia tu, giliran anak isteri lah, dia bagi ke arah Jadi yang ada, ada hari lebih. Sebagai orang kata, tengok Nabi tak ada, Asyar hari lebih. Hari lebih tu, hari Sabah. Saudah bunya Saudah binti Zam'ah ah. Saudah nama saudah, bin. saudah binti Zama ah. ha. bukan saudah. Ha? saudah binti Zam'ah bukan Saudah <laughs> Saudah binti Zam'ah Saudah binti Zam'ah dia bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha Jadi Aisyah ada dua hari para ulama bincang tentang riwayat ini boleh tak kalau isteri Tanazul daripada hak dia tanazzul ni maksud dia dia gugurkan hak dia Contohnya, bukan nak abang tuan-tuan ni, seorang perempuan marah, cak cerita. Ini bab yang disebut tentang zawat misyar, menikah misyar, yang menjadi perbincangan para ulama' di, di kebelakangan, bukan kebelakangan lah, dah 10-20 tahun dah perbincangan hal ni. Kalau ada orang perempuan kahwin dengan lelaki, lelaki ni tak mampu. Tapi lelaki, dia kata, saya nak kawin dengan awak, dia kata, saya, ni tak mampu ke ta isteri saya, pergi beli cabai lama pun dia ingat lah ya. kalau hilang sampai hari ni pergi sana, hari ni dia tak boleh saya tak mahu ya. jadi saya nak awak ya. contoh lah, contohnya lah isteri takut tu tak sebelah saya ni sibuk, tak boleh kan tak apa kata, esok berdosa saya di akhirat, nak bagi sari sini bagi sini, saya tak perlu bagi sari tu bagi sebulan, dua hari pun tak apa ya. lah saya haa dia ni mula ini tawaran sudah bagus ha, cikgu bakal senyum tapi dia tak mampu dah apa menawarkan juga dia kata ih saya bergaji bukan banyak sangat tak apa saya gaji tiga empat kali kamu dia akan jawab besar yang ni semua saya tak tuntut dah dia akarat hari lah saya mahu dua hari at least saya ada juga suami lah ada juga orang yang saya berhubung, boleh bersembang, boleh apa dia kahwin di kalangan para pukahak mutakhirin ada yang melarang kerana tidak taktik kepada maksud zawaj tetapi secara umumnya mereka semua bersetuju kalau berkahwin, sah Al-Qaradawi dan eh, Syekh Muhammad Salih bin al dia tawaquf dalam hukum ni tapi ramai di kalangan para ulama' menyatakan juga bahawasanya Perkahwinan ini tak ada masalah kerana bukan suami yang buang hak, isteri yang harit hak. Isteri kedua lah, tapi dia kata ni, suruh lah nombor satu tu buang hak dia, tak boleh lah. Jadi, kalau hal itu berlaku, misi ini dibolehkan. Pada pandangan, bukan saya suruh, saya buat. Saya habak cara ia menunjukkan kadang kala ada orang tak mampu tetapi oleh kerana ada kelonggaran yang seperti itu maka dia dia boleh berpoligami dalam keadaan yang macam itu tetapi dalam keadaan yang lain kita tak ada apa manusia dia bukan suruh kita mesti poligami dia benarkan kita poligami bagi orang yang nak poligami lah kan tapi orang lelaki ni, kalau dia habang kata, saya tak tinggi langsung boleh poligami, dia bohong. Kenapa <laughs> <laughs> <Cana> Ustaz Syed? <laughs> Ustaz, tak, Ustaz Syed tak apa-apa dia setia. <laughs> Ada ya, habis soalan lah.